Éppen a nádor bal lábáról segítette le a csizmát, amikor az ajtonálló jelentette, hogy futár érkezett a palutából, és a nádor ispán úr sürgősen kéretik átfáradni felségeikhez. Garai bosszusan lekászálódott a heverőről, majd még dühösebben visszaült, és már lemesztelenített bal lábát a fiú felé nyújtotta. – Na, mire vársz? – mordult Gergelyre. – Nem hallottad az üzenetet? Méltóztatnál végre visszahúzni a csizmámat?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 Erzsébet királyné egyik apródja. Ismerték egymást Gergelyjel, de nemigen barátkoztak, mert a királyi apródok lenézték a báró apródjait. Miklós pedig különben is idősebb volt Gergelynél. Hogy merészelsz a húgommal egy udvarhölgyel bizalmaskodni, karon fogva sétálni? Förmetrá rá Gergelyre hozzálépve. Tudod ki ennek a lánynak az apja, és ő tudja, hogy te ki vagy?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 Ne egymásra acsarkodjatok, van itt más, akire haragudhattok. Bizonyára nem hallottátok a hírt? Nézett a fiúkra komoran. Kis Károly ma horváti János bán tanácsára felvette az ország kormányzója címet, és beköltözik a királyi palotába.